Ніколи треба поспішати туди, де тебе не ждуть. Заубуш всіляко відтягував день зустрічі з імператором, септо день прибуття посольства з Києва. Надто ж, що Генріх не діждався згоди князя Всеволода на шлюб з його донькою, а княжна не дочекалася батьківського благословення. Посольство їхало повільно, поважно, трохи втомлене, але водночас бадьори, бо ж везло вісті гарні. Та ще й зустрічалася з імператором в таку високу хвилину його життя. Але сказано вже, що в Бамберзі ніхто не ждав посольства, ніхто його не вітав. До замку впущено було воно після втомливих перемов із сторожею, Але й на загайку заубуш не погнівався, тільки крізь зуби кидав своє улюблене сто тисяч свиней. Тоді довго розташовувалися на імператорському дворі, чистилися після дороги. Барон затіяв навіть переодягання, порадивши зробити те саме й журилові. Та той лиш стріпнувся, як птах пустив волосся ще крутішими пільцями, сипнув ним на плечі ще веселіше й розкішніше, і заявив, що готовий до стрічі не те ще з імператором, а навіть із самим латинським їхнім Господом богом. Йому подобався барон. Заубож іще більше вподобав Журила. Довга путь здружила їх. Не почувалися вони батьком і сином, хоч за віком могли б ними бути. Просто два товариші, заводіяцькі, безтурботні, насмішковаті. Казав я тобі, бароне, чи забув, потираючи руки, розправляючи плечі, намагаючись якось мов подорослішати, крикнув Журило, «Завтра саме сповнюється вісімнадцять літ в праксі» а ми з нею народилися в один день. «Праксія? Хто така?» – поспитав заубушно вмисне. «Хочу не раз це ім'я, і знав вельми добре. Вказав же тобі княжнаю Праксія. Маєш називати тепер її імператрицею Адельгейдою. Ніякої княжни, ніякої Праксі. Так я ж малим із нею був, і вона мала. Забудь, тут усе вмирає». «Так я живий?» «Сто тисяч свиней! Ти живий аж занадто!» «На те й привіз я тебе сюди, покажу декому!» Заубуш вилеюся злой коротко, гукнув своїх рицарів і повів журила до палацу, де вже давно тривала весільна учта, десята чи п'ятнадцята після вінчання в Кельні. Хто там міг полічити? Серед гамору, тяжких випарів, тіснявин і штовханини вони вперто пробиралися по узбічні столи, поминали п'яних, розкричаних, ненажерливих, уникали масних рук, пожадливих жіночих поглядів, спрямованих на журила, відкидали чобітьми псів, які крутилися під ногами, безжально топтали забруднене до краю червоне сукно, що ним стелено було підлогу в залі, і шли мовчки з належною урочистістю. За заубушим журилом, Несено важкі скрині з подарунками від київського великого князя. Ніхто не міг збагнути, що то за люди, з чим вони пробираються до імператорського столу. Хто пробував розпитувати, не отримав у відповідь нічого, окрім зневаги. Хто ставав на шляху, усував себе жальний швидко залізною рукою за убуша і веселим плечем журива, від якого так усе й і ось так вони стали перед імператорським столом саме тоді, як подано дев'яту переміну, їству дев'ятою, лебедятину. Генріхові і Євпраксії поставлено на золотих підносах двох лебедів, білого і чорного, із золотими коронами на головах. Імператриця мала тепер золотим ножем розрізати лебедя. І вона простягла руку за ножем, але руку не права, а ліву, бо розгубилася від того, що побачила перед собою по той бік столу. Сяйнуло їй незолотисте волосся, розсипане до самих плечей, вдарило в очі небарвою зеленої трави. Скаламутився світ не від погляду на юнака, що стояв поряд заубушем, ні. Відкрилося їй зненацька те, про що, мовби би, забула що відтручувала від себе, відганяла в найглухіші закутки пам'яті і розуму. І є світ молодий і прекрасний, і вона теж молода і прекрасна, і повинна б належати такому світові, як і сама. І ніхто не може сказати, чому опинилася серед цих зужитих, старих, нахабно безсилих людей. Навіщо всі проводи, зустрічі, переїзди, повітання, гуки і крики, обжирання до розпуки, пиятики, розкричені роти, розбігані очі, купи самоцвітів, оберемки золота, гори дорогих тканин. Нащо все, коли немає найдорожчого, молодості, юності, свіжості, справжньої краси? Підкотилося їй щось під серце, затьмарилися очі. Ліва рука з золотим ножем прокреслила непевне півколо в повітрі, ніж креснув по правій руці, на білій шкірі краплисто виступило червоне. Імператор, який з неприхованим гнівом дивився на загубуша, тепер поглянув на руку імператриці, не встиг нічого сказати, бо поглянули на кров ще інші. Пролунало слово кров. Ударив розпачливий вигук «Кров на імператриці! Кров!» Вискакували з-за столів, перевертали столи, розмахували зброєю, кричали погрозливо і розпачливо. Усе змішалося, все завирувало, а коли імператорського столу, спокійно стояли осли. Імператор ще сидів, розгублено спостерігаючи, як збільшуються червоні краплі, на порізані руці імператриці, а я, в праксі, не відчуваючи болю, забувши про все на світі, дивилася на отого золотоволосого у зеленому, як молода трава в одязі, самими губами вимовляла журило. Журило, забувши про застереження заубуша, і собі розтулив був уста і вимовив навіть.